Asociación Sociocultural Moíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Moíño, dende Radio Filispín, 102.3 Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Tres Ancos Ine me ga, Moitos programas, o Caimós, a pena de Yannick Osiris, foi sintonía da sección palestina no noso peito e no noso corazón. As mobilizaciones teñen que continuar a prol do povo palestino. Oxe temos a sorte de ter con nos a José Paz e a Celso Posada, que nos van informar dos próximos atos, das próximas movilizacións que se están organizando en Ferroleterra. Boa tarde, José. Boa tarde. José, representante das Ampas, das Ampas dos colegios públicos de Ferroleterra. É así? Sí, sí. Ben, que está, en que estades a traballar? Estamos a traballar en unha manifestación para o Vindeiro Domingo as 12 da, da do mediodía que vais a ir dende a plaza a Amada García e eh, chegará en remate final á praza do Himno Galego. Convocan esa manifestación? A Federación de Ampas de Colegios Públicos de Ferrolterra e eh, os sanitarios en favor do povo palestino da sanidade pública de Ferrolterra. O sea, sale da plaza Amada García. Amada García. Sí, sí. percorre o centro de Ferrol e remata na Praza do Hino Galego. Praza do Eino Galego. Ben, 12 da mañá. Ben, eh, xa está traballando, xa que eh, conectachedes con, con algunhas organizacións. Hai moitas organizacións que xa se eh, están unindo a a nosa a noso movemento, é lóxico porque o povo de Gaza está sufrindo moito e máis agora co inverno que Acaban este mesmo fin de semana Pasou un, unha borrasca eh, sí. O vivir en, agora en tendas de campaña E todo iso Viemos estes días na televisión que están vivindo en condicións infrahumanas Asolagados polo temporal Sin tendas de campaña Nen amparo ningun Tedes lemas xa para unha faixa Ou estades en eso. Eh... Sí, o tema o, o, lema. A, o lema é Ferrolterra contra o xenocidio cos ollos postos en gaza e solidariedade co, coa Palestina ocupada. Ben, e, que ambiente estás notando ti con respecto á acollida que están prestando as asociacións de Ferrolterra? As asociacións están acollendo moi ben a, a manifestación grazas a que Ven, como ti mesmo dixeches, no, nas televisión, redes sociais, e un montón de, de sitios, como, como están vivindo en Palestina. Ben, eh, mm, non sei se queres comentar algo máis con respecto a esta mobilización que podíamos repetir día 15. No, 21. día 21. As, o sea, o vindeiro domingo. O vindeiro domingo. As 12 da mañá, con saída da praza Amada García. Con lema, se faz favor, repito. Ferrol Terra contra o xenocidio cos ollos postos en Gaza. Solidaridade coa Palestina ocupada. Celso. Bueno, eu veño aquí a sumarnos eh, o colectivo Ferrol con Palestina. Nos sumamos, nos adherimos a esta convocatoria das, da Federación de Ampas de Centros Públicos de Ferrol Terra e Sanidade de Galega con Palestina, que está tamén o compañero palestino Amir, Isto foi unha iniciativa porque estamos ante auténtico xenocidio, unha matanza que teñe coa complicidade do goberno dos Estados Unidos e o complicidade dos diferentes gobernos da Unión Europea e coa asesino de, de Netanyahu. Entón, decidimos movilizarnos eh, a iniciativa de, de Asampas e de Sanidade Galega e se van incorporando moitos asociacións. ti estaba cesar o día que fixemos a primeira asuntanza aquí, que os aderides Muño do Vento, Artabria tamén está... Concellos da Comarca, tamén ose mesmo estivemos no Concello de San Sadurniño falando co Alcalde, con Secundino García e se o Goberno de, de San Sadurniño anunciamos que se, que apoya, o Goberno de Fne tamén estivemos ali, apoyan en Narón tamén estivemos e se van sumando partidos, o Venega Comarcal asociacións eh, como Cultural Artabria tamén se suma Muño do Vento, sindicatos que anunciaremos nesa roda de prensa como dice o compañero eh so se, o vindeiro xoves ás 11:30 en principio no no concello. Entóns, en cuanto ao que dicías, Farrol con Palestina, que venimos mobilizándonos, pois pues, eh, nos sumamos e facemos un chamamento a toda a cidadanía a que este domingo ás eh, 21 ás 12 na, na Praza Amada Garcías, vaya todo o mundo. Isto a pesares de que se, se, se haya un silencio mediático eh, premeditado, que parece que xa se rematou todo, non rematou o xenocidio que sufra o povo palestino, está cada día máis vicente. Le van asesinados o día 15 ó, se se cumpren dos meses deste falso tregua de paz, e han matado a máis de 350 palestinos e palestinas. Entón, hai que continuar movilizándose, o povo palestino ten dereito á autodeterminación, a vivir en paz e libre. Xosé, outras gracias. Obrigado, Celso. Sí, antes de rematar, tamén lembrar sí, sí. Eh, que hoxe tamén hai unha convocatoria unha mobilización unitaria que é convocada pola coordinadora galega de solidaridade co povo palestino e con colectivo Ferrol con Palestina con saída, e unha manifestación con saída 20 horas da Praza do Concello de Ferrol e con remate na Praza Amada García chamar a toda a cidadanía que se cunda esta e a do 21 eh, Nada máis, grazas pola convocatoria e viva Palestina Libre Viva Palestina eh, Moitísimas gracias, obrigados Obrigado. con vos, con José, con, con Celso, e ao próximo a, ta, a tarde, e a to 21h21, ás 12 da mañana, a Praza Amada García. Eh, e a continuación, moitasimas gracias, a continuación, tiñamos unha sección de nenos que se van incorporando a, a, a, a as cadeiras. Vamos a ver, cremos dous aquí, un deles presentousenos como Fran, e outros presentousenos como Xox. Boa tarde, Fran. Boa tarde, César. Boa tarde, George. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eh, home, que estuvamos preparando para estes nenos tal, pues preparando eh Rafa. Rafa, boa tarde. Boa tarde, Pepa, boa tarde, César. Andáche burei Celia tamén. Celia tamén A, a espera dos nenos. A dous y... nenos Un boquiño branto, se cadra, medraron moi pronto E teñamos preparado pois unha Bueno, fomos unha, nenos algunha vez Unha canción vamos. apropiada no Po, goito, eh, po no de goito. hoxe Que un gotiño con eso de É tan bom, vamos a escoitar Aí vai Para vos nenos Castelos no mar alto, vale pena dar o salto Para dentro do barco, rumo a batavilla E pé entre pé de desembarcar na ilha Pássaros de cosca nunca vi Que o arcoíris queria para si eu vi O fio que quis ver a final É tão bom, uma, tão bom. uma avisada assim Ai, ai, é é de que não sei se é é bom, Que lo vi, que que eu Rafa Rocía, Rafa Rodríguez, outro mundo é posible que venda a Yari, de pasar o fin de semana contente e feliz e que el ten moitas moita muita maña, moitas tardes, porque durante moitos anos foi Mestre de infantil, non é xe, Rafa? Pois, dez anos. Pois, veña, adiante, deixamos la brincadeira atrás. Non temos os nenos de, de brincarnos, non temos os nenos que ganaron ese concurso de posca. Temos a Xorxe, Xorxe Brancos, Efraín, Cal é o teu a Feliz de César, son o teu padrino do programa e aí non, non sabes, Pepa Dilla alguán Pero o Fran Pérez <ríe> Pero Fran Pérez e foi, foi compañeiro tamén na escola, o sea. Exactamente, exactamente, exactamente. Exactamente chegaban os chegaba Fran e, e estaba eu ali clases de, de matemáticas e isto e outro dicían, vámonos que vén o xadrez, todos. <ríe> <ríe> Rápidamente Pasaba no ben, verdade? Claro, claro, claro. Home. Claro. claro. Adiante, Rafa Empezamos Universo Noso Programa de Radio Filisfín Ganador do primeiro festival de podcast de Galicia Que se celebrou no bote En Maniños, en cene E eu mirando o programa Dixen, jo, que embese a tío que Porque me, que... me encanta os podcast E non me enterei ah. E cando vim o programa O xeo espasado xe Dixen, coño, non me perdo o segundo De verdade, eh, porque eu son Un namorado da radio enamorado dos podcast, estou suscrito con 14 podcast que non me dan horas. Non porque me levanto, deito-me cando vou, cando vou a algún lado ponho podcast, estou matando a radio co podcast, pero bueno o Jordán non é o que estou dicindo non? É tamén, como si, Frank e Xorxe, Xorxe e Frank máis e ire dicindo, por favor, sen esquecer ninguén máis Altai, máis Adela máis Pois máis... Rita, mm. Lenda... Lenda, loira Artai, Artais, dos Artais. É no, un dos, dos Artais. Eume, Ixazo, Ixazo. Sabela... Sí, xa pasaron outros... Antigos eh, membros como xan... O xan foi, moitos en os... Por unhos no irmás, Xulia e Xoana unha sí, vez... Sí que era milagro e sí. foi un programa lindísimo porque la xe improvisaron un montón claro. Joel, Joel, Joel, que tamén é no sí, claro. o nosso músico colectivo brincarmos, brincarmos. de pertença Artabria correcto. e non só so, e... correcto, perfecto, perfecto. tiñamos unha bueno, claro, eh, se si estamos falando de nenos eu busquei dúas frases que me soaban pero que non as tiña ben Entón, eu me dize liño agora a tomar unha frase boa, non? E mus falharon unha de Xosés Ramaco. Que di A mocidade é a fonte de rebeldía intelixente a que se nega a aceptar o mundo tale como é e, polo tanto, a única capaz de cambiálo. Estamos de acordo, non? Se si non pensamos que este mundo vai ir a mellor grazas á xeventude, Non paga pena continuarmos, dende logo, é a miña opinión. Entón, parabéns en primeiro lugar. Imos pensar que estamos entrevistando a calquera da mocidade que estive eche de xa falar. Comprin, comprenden entre que anos por abaixo e que anos por arriba. É dicir, os nenos e nenas que fan o programa o máis miúdo ten... Pois os nenos do colectivo Brincarmos que forman parte do universo noso comprenden entre 3 e 14 anos. 3 e 14 anos. Por lo cal... Parabéns porque estes pequenos están dando sempre de máis nun tema tan, tan bonito como a radio, tan difícil como a lingua galega, non? Sí, a idea primixenia un pouco era eh, ter un espacio para que todos aquelos, aqueles nenos e nenas que teñan como lingua materna o galego tiberan un espacio para poder compartilhar as súas experiencias, sobre todo cando no ámbito escolar, en a nosa zona ferrolterra, que o porcentaje de nenos galego falante na escola é case un 0,0001 estes nenos e nenas que eh, adoitan falar galego habitualmente no seu ámbito familiar cando chegan á escola perden É castellanízanse e eh, Perden parte da súa tradición oral Entón, foi un pouco non, esta idea primixeña De ter un espacio de todos estes nenos e nenas galego-falantes Que teñen o seu espacio Universo noso é como unha varilla deste abanico Que teñen brincarmos tamén teñen talleres de música tradicional De teatro, eh, de contacontos Entón, bueno... Eh, formación, xente que vai dar relatorios, mm. era no, bueno, un programa feito por eles e para eles. Sí, sí, porque nun primeiro momento eh sí que é certo que de feito o nome lo xiron eles. Mhm. Uh -huh. uh -huh. radiofónicamente había nomes moito máis bonitos. <risa> Ese, ah, a min parecen non de... no, no, pero radiofónicamente mm, había outros, pero decidiron eles democráticamente cal era o nome, decidiron eles democráticamente de que queren falar. De feito, ten seccións tamén. Teñen as súas sí, seccións, vamos, sí, vamos, porque sí. no principio que lembros que querían falar de fútbol, querían falar en <risa> os, bueno, a ver. Pues <risa> se, se queren falar, falan, porque xa sí, sí, sí, o, sí, o nome do programa Universo non soía o seu si universo, el es fala. E agora sí que a, nesta terceira temporada, xa na anterior xa hai seccións fixas. Pois pues temos nenas, Ay, bueno, nenas sí, que falan de de plantas, de, plantas, de ciencia, uh -huh. eh, o sí. tema que fala con tatistas. Feito, Isabela vai... que ten a súa sección de libros sí. A recomendación de libros É máis música? en música porque hai ah, música en tamén. Cada quen lo escolla a súa música preferida, cada ah, cando, cando pois pues, nos cortes de descanso poñemos música que elixen eles. Que temos de todo, temos desde músicos e eh, artistas dedicados á música infantil e temos eh, reggaetón en galego que escutan eles, e logo temos moita música en galego, música en vasco e en outras linguas. Ver, e no outras cousas que ainda vont, fixemos unha entrevista O un Brais das Hortas. Uh -huh. E que levaram, eu falo da minha filha, para os demais também sim, sim. levaram preparadas as perguntas para lhe fazer. Ou seja, que estudaram o tema antes de ir ali. Aí, vamos. Foram, onde prepararam levaram? tudo e onde perguntaram. O en Artabria? Mm, bueno, no momento que ele este llen as súas posibilidades porque, por exemplo, sabela la que a nena que fai a sección de literatura ela se faía a súa sección na ¿sí? casa e mm -hmm. logo chega aquí a contas <risa> Lenda, cando facía as súas recitas de cocina tamén, ¿sí? todo na casa Rita tamén, Rita igual, ¿sí? eh, logo si sí que hai certo certo que hai temas que un pouco poñemos en consenso o mesmo domingo que facemos o programa Ay, sí, e aí vamos falando... Aquí organizamos todo. O sea, non temos escaleta, temos <risas> unha escaleta primixenia, pero logo, sí. como é un espazo tan aberto e tan... Tardamos entre meia hora, unha sí. hora, sí. e preparar e todo. Antes, uh -huh. cada, sí, sí. Quedades aquí en Radio Viles. Eso é un pouco a máixa, ¿no? de que sí, sí, un pouco sí. gañáramos por lo menos por lo é que, é que dixo polo sí, sí, sí, sí. no, menos A sensación do xurado cando escoito o noso podcast cas porque que nós non esperábamos de ninguna manera a ganar o primeiro premio porque... no, e xa te me acordaba que tiñemos concurrido si, sí, porque no primeiro momento que nos nos enteramos deste, deste concurso de podcast a través da, da, da EMUGA dixemos, bueno, mira, vamos a presentarnos é unha forma de tamén de promocionar o noso espacio e tamén de promocionar Radio Filispín para que se den sí, conta sí, que dentro de Radio Filispín hai espacios e programas de nenos feitos por nenos e que falan galego tamén entón, era unha forma de decir, Radio Filispín está contribuindo sí, sí. a todo este abanico de nenos e nenas que te a de falar en galego entón nos presentamos en ningún tipo de ambición mm. e o sábado día que de, como, que de como agradecimiento parte do premio foi para Frilix Pín, outra parte para o mm. outra parte para a Radio FN E sí. unha parte para as nenes tamén, compramos tamén. un regalinho para os nenes Entón sí, sí. non esperábamos isto De feito, eh, o sábado Que foi a entrega de premios Si sí que había diferentes seccións, non? Pues premio o mellor bono sí, masculina, sí. premio o mellor guión E cando no. chegan o, o premio gordo 14, pues, en concreto 14 14 premios. 15 premios sí. Sem de vida E cando vemos que, que chegamos o, De feito, estábamos, non sei, Antía ali, Estaba eh, Antía Maiseu, Antía Cortidas e Maiseu sí, Entón, decía, premio o mellor comunicador eh, Daba premios e nos dicíamos Antía, nos van a dar premio o mellor Magacín de nenos, o, o mellor Magacín de crianza Estaba que cando, era o premio de participación, sí, Por participación ¿no? E logo, cando rematan todos os premios Menores, aínda que non se xan menores Pero sí, por sí, sí. ter un calificativo E Premio do público eh, outro, edi, Agora o primeiro premio é o mellor podcast Entón foi como no, no, pues, <risa> sí, en Pois Fili... pues mira, en Radio Filispín Temos sí. produto de calidade eh? Por que non sen dicido, sen dicido? Sen Entón duvida. foi todo un orgullo para nós eh, Que Radio Filispín este tamén hai Nese momento de gañar premios Sen, sen quitarle importancia aos premios mm. Que eu creo que debe de haber premios E mm. claro. hai que valorálos Non se so, a medida Pero terceira temporada É un premio da abondo Pero, cousas rápidas eh, Os nenos e as crianzas que participan no programa Van a varios colexios e institutos uh -huh, Si sí. De acordo? Sí. Pregunta Nalgún deses colexios e de institutos hai radio escolar? Nalgún centros hai ah, radio sí. escolar Porque radio escolar é un programa da xunta Que forma parte de Radio na Biblio sí, sí, sí. Eh, A partir de aí sí que hai eh... Pero non hai en todos uh -huh. Non nos hai en todos por no. Pero, por exemplo, hai nenos ponse, que sí que teño ponse, Ponche vozcas no, nos nos colexios? Non creo. O que ceba vale. non. Proposta de Radio Filistín, proposta de Miño do Vento, que vozcas que poñan? Nós recreos, mm. nas ditorías, nas extrascolares bueno. Se hai ou se non, non hai. Mm. Aí que penselas sí. claro. Si, sí, non deixa de unha proposta que podemos tollear. Dous mestres están non César naturalmente, unha actividade tan linda tan defensorada o galego tan sin defensora sin de eh, un mundo distinto dentro deste mundo de consumismo que dentro de pouco vamos tratar aquí tan alternativa teñen que ser escoitados por as crianças non escoitado máis nenos facer un podcast agora é moi doado moi doado, non? Hmm. e pode ser si, si que é certo que por exemplo os podcast que se fan nos centros educativos de Radio na Biblia son moito máis elaborados moito máis temáticos, ou non son programa libre Epo, todo, te, eh? temos unha escaleta pero logo non sabemos de que vamos falar Fran, hai che de todo, aseguro si, lo, sei que tamén, eu tamén son mestre hai <risas> che de todo bueno, e os nenos, a ver, os nenos, as nenas os nenos, as nenas que tal, como vai o, o corazón cando residen? Xerxe, cando recibiron o... Estaban presentes? Yo know. non. Os nenos e as nenos you know. estaban presentes cando foi do premio? Pues, Algún deles, alguna delas? Pois pues mira, pasó mesmo que hoxe. O día que foron ao premio estaban entre enfermos e outros que teñan compromisos. Vale, <risa> então foi unha cousa como... Bueno, son cousas do directo. Vale, bueno, Rafa, e agora, logo, logo, de, logo de, Homem, de chegar a casa e dicir oi, gañamos? Moi contentos. Que ben, que ben. Que non, Xerxe, ti que estás máis en contacto con eles por lo menos por lo que de, de, de, mm. de brincarmos cando coinciden en Artabria, claro que é unha alegría que receba un premio vale. Para ir rematando, que nos quedan 50 segundos Colegios instituto Institutos onde están, que nos escoiden? En que colegios e están os diferentes nenos e nenas que forman os si primiversos bien, tilleiras. tilleiras, que máis? Hay tamén xente de Instituto de, de Cataboy xente acuerdo. que está no centro de pazo Conhecemos xente Pazos Eh, bueno. Sabé las capas a mi agora mesmo Non sei, non tiñe idea no. Pero bueno, diferentes centros ben, da comarca de, de Ferrolterra Como rede Filisfín Como outro mundo posible Imos encargarnos de que o Universo noso se difunda Disculpade as presas Dadelle no. un parabén aos nenos e as nenas E, é César Esperamos que venhan Cando poidan os nenos O domingo, bueno, o domingo estamos aquí Que veñen un día ao nos outro mundo posible Gostaríame que, que saber cando va a o voso próximo programa aquí en directo eso, por si podemos eso. convidar a, a algún agente Dille, dille. Pois este domingo, día 20, 22 Ás 12 da mañá Normalmente estamos unha hora, unha hora e algo e temos, Nesta ocasión temos tamén moitas sorpresas Moitas ben, sorpresas, sorpresas. dende logo na página web Deo país, da Radio Feliz Fin Podese ver perfectamente o uh -huh. Universo noso ben. Moitísimas gracias, obrigados Xurxo, Fran. E que, eh, que volamos pronto, si me sí, no gracias a vos por este alto falante 2 minutos. Eh, gracias sobre todo tamén a Red Philips Finn por ser a plataforma pola universo novo pode expresar os nenos en esa, a súa opinión. Pois pues, obrigado Rafa, obrigados Xurxo, Mirancos, obrigados Juan Pérez. Fran Pérez. Fran... Oh, Juan Pérez. <ríe> Decíasme antes, como é posible que despois de apadriñarte ti non sepas o meu o meu apellido Pérez por unha razón. A ver, por qué? Yemincho. Estaba chamase Ursio. Tes sabes o que? Ursio. La verdade é que ti entérades, eh? Bueno, As crianças sempre son moi comprensibles coa xente maior. Si, sen ben moitísimas grazas. <risas> <más. risas> Boa tarde Celia Boa tarde César esta, esta semana Esta semana non, a semana pasada Pois, moño do Vento, xunto con a ver se digo ben a Sociedade Deportiva Recreativa Canido, a Asociación veciñal e eh, eh, Ferro Terrantiga sí. presentou un documento no Concello mm -hmm. un documento denunciando o que viñamos denunciando en anteriores sesios aquí, o abandono o desleixo, interesado ou non interesado que está a sufrir o monumento as víctimas do de franquismo Entregou-se? Si, sí, se entregou eh, bueno, por, por rexistro, cos representantes das catro entidades que, que son asinantes do, do documento Esperamos resposta Houve resposta? Colo momento non, non houve resposta O que si, bueno, despois eh, se non hai resposta Pois eh, será o momento de presentar como moción Buscar o apoio das forzas políticas para, para afrontar esta situación Te o documento, Celia? Eh? Te o so documento? Si sí. Podías lelo? Si sí. eh, O documento leva o título de petición da mellora E recuperación da contorna do memorial as víctimas do franquismo O pasado 24 de febreiro de 2024 foi inaugurado o monumento en memoria das Vítimas do franquismo. O espazo no que está localizado é o antigo cemitério de Canido, que, sen dúbida, é un dos lugares marcados pola represión. O memorial das víctimas do franquismo, 1936-1975, é unha obra desinteresada do escultor Manuel Patiña, que recolle o nome das 904 persoas asasinadas nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortega, incluindo os municipios de Miño e Vilar Mayor. Pasado un ano e medio da súa instalación, o memorial atopase na actualidade nun estado lamentable de conservación, tanto no que ten que ver con a súa iluminación, que dan tan só un dos focos instalados no seu camiño, como na súa contorna no que o muro da parte traseira do monumento está tomado pola besetación e as silveiras. Consideramos que un monumento da de importancia deste memorial, coa súa carga simbólica e valor emocional para moitas das familias dos represaliados homenaxeados, non merece esa situación de deterioro, Unha situación que non ten resposta por parte da administración municipal. En especial cando a nosa cidade acaba de ser recoñecida como lugar de memoria democrática, un recoñecemento que implica a protección, conservación e sinalización respecto dos bens vinculados a debandita memoria. No noso barrio, en concreto, hai dous lugares que tamén precisan actuación en que foron indicados nese expediente, como son o Instituto de Canido ou a Igrexa de San Rosendo. Aínda que isto non sexa de titularidade do concello, entendemos que dende esta administración deben realizarse os trámites necesarios para cumprir co estipulado na debandita declaración. Por todo anterior, exigimos do Concello a aplicación das medidas de protección e conservación necesarias para o ben ou ben sinalados anteriormente coa finalidade da súa preservación. En concreto, no que ten que ver con memorial o reposto do alumeado retirado, así como a limpeza da súa contorna, en especial dos seus muros cubertos de maleza contactar coas entidades titulares dos bens como o Instituto de Canido e a Igrexa de San Rosendo incluídos como bens a protexer na declaración e identificación como espazos emblemáticos e vinculados á memoria democrática para que cumpran coestipulado no BOE do 7 de novembro de 2025 respecto deste recoñecemento. E por último, medidas de difusión e interpretación dos debanditos espazos e do propio memorial coa finalidade conmemorativa, de homenaxe didáctica e reparadora que dentro do Concello de ampulo coñecemento da nosa propia historia en especial nun barrio marcado pola represión, represión do franquismo facendo un traballo de sinalización mediante panéis e a localización deses elementos do noso barrio e que leve consigo unha necesaria recuperación daqueles espazos en abandono ou úteis leixo. Os abaixo asinantes... Presentan este escrito en representación das entidades Asociación Sociocultural Muño do Vento Asociación Veciñal de Canido Sociedade Deportiva e Recreativa de Canido E Asociación Cultural Ferrol Terrativa A quen corresponda, un e mil veces den o monumento ás vítimas do franquismo A dignidade que merece Moitísimas gracias Celia Entón, a ver se pega nos polamos Agora estamos incorpórase á mesa Manuel garcía psicólogo porque vamos a falar de eh, consumo de consumismo alineación alineación a ver se x dii ben non me vai a salir unha alineación alienación entón eh, temos a celia temos tamén a rafa rodríguez con nos e imos falar eh, evidentemente, que, que temos que consumir. Pero non íamos falar deste de, de consumo necesario, senón do que hai que producir, do que hai que consumir, desta eh, rapidez, desto hai que producir moito para consumir moito, ou hai que consumir moito para producir moito. Ya antes estas propostas, a calquera de nós xoúrdenes moitas preguntas. A primeira é que debemos producir. E, naturalmente, que é o que necesitamos consumir? Responde a producción ás nosas necesidades humanas que hai neste sistema ou hai neste sistema intereses que, justificando o consumismo, ou, en realidad, o que están é relanzando grandes corporacións e grandes garancias. Como son as condicións laborais para esta superprodución? Como son os traballadores? Como están os traballadores nesta superprodución? Naturalmente esta superprodución leva a unha demanda permanente de materias primas. E o consumo excesivo de materias primas sabemos que está levando a unha crise ambiental. Onde se consume? Ben, que consecuencias culturales ten este consumismo? A nivel personal, eu consumo un recurso para cubrir valeiros interiores? Bueno, como decía Celay Fernández e Manuel Castro, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista psicológico, van nos dar a súa visión deste consumismo consumo, consumismo e eh, alienación. Boa tarde, Mano Manuel Castro Manolo, Manolo, psicólogo. Boa tarde, Celia Fernández. Boa tarde. Socióloga. Sí. Celia. Eh, unha primeira visión do que acabo de expoñer, do que acabo de dicir desde o punto de vista sociolóxica. Sí bueno, eu eh, o, que, o que, quería, que quería falar, digamos, é da transculturación ou esa contagio no? de, do que é a cultura eh, da sociedade norteamericana de base que é o consumismo e como está eh, influindo nos nosos Pero, hábitos. E cando dis transculturización, a que nos estamos a referir? Bueno, a transculturización é un proceso no que culturas que entran en contacto eh, pues fan un intercambio cultural, pero a miúdo falamos dun intercambio desigual. Especialmente máis no caso de que entren en contacto sociedades ou comunidades nun, eh, na que nun, unha delas é a predominante É que as formas culturais propias desa sociedade ou comunidade máis poderosa por algún tipo de factor económico ou social pois eh, influan á outra non? Deste seito, eh, a transculturación dá lugar a unha cultura híbrida ou mista non que aínda que se conserven elementos da propia, ainda que os outros se sanclamente sustituídos. E trata-se dun intercambio ou adaptación de elementos culturais que reemprazan parcial ou totalmente os propios, inclué a perda de elementos culturais propios, a adopción de novos fenómenos culturais, e trata eh, digamos dunha modalidade de colonialismo e posición cultural, pero non pola forza, senón a través de de instrumentos de socialización, como son as series, as películas, as cannes de streaming. A forma extrema deste proceso é a aculturación, que é a adopción total dunha cultura diferente tras un contacto contigo. ¿no? Exemplos, moitísimos estamos a vivir. Vem cabeza este Halloween, vem sí. a cabeza este... Como é free... free... Black Friday. Black, Black Friday. O mesmo inglés non é moi bon. Bueno, outros cosos tampouco son <risos> moi bon. Ben, outro día, e non estou dicindo unha brincadeira, que parece ser que se en algúns setores empieza a celebrar isto que le llaman el Día da Grondación de Gracias. Sí. Ben, e, existen, a manesala destes exemplos, Sí, a ver, eh, o máis evidente o que dicías ti de Halloween, eh, por exemplo, que converte esa nunha festividade global que, que non ten nada que ver coa celebración deste día que, que nos coñecemos anteriormente, agora trátese máis dunha celebración mayoritaria e predominante, a pesar este que nalguns lugares, como é no caso do noso país, veñan contrapoñéndose coa reivindicación doutras festividades como o propio samaín, pero acontece que moitas veces eh, chamase Xamaín pero eh, só so se trata dunha mudanza de nome mentre que o contido segue a ser a festividade má de USA, no? e logo temos eh, outros elementos má de eh, claramente como o Blue Monday o Black Friday que son eh, digamos eh, claramente destinadas ao consumo que xa están plenamente integradas na nosa cultura e integrando un ritual máis para o consumismo desaforado, e logo a xeralización de outras festividades como a Acción de Gracias, non? que se comezan a celebrar, e tamén outros elementos como a Super Bowl, que os medios de comunicación levan anos tentando impoñer, pero que de momento non, non tivo moito éxito. e Digamos que estas festividades, ademais, eh, ocupan espazos incluso nos nosos telediarios, dos más media, cando son fenómenos que son completamente alleosas nosas propias identidades eh, culturas. e culturas. Por non falar, por exemplo, tamén da moda dos Starbucks, no? que venden un café máis caro, e de peor calidade, pero é moi cool levar o vaso co logo que vemos nas series sí, de, sí, de Netflix. Sí. No? Pero en realidade, o que están facendo, eh, incluídos os medios de comunicación, é formar un entramado cultural que favoreza novos consumos, xerando novas necesidades, novos nichos de mercado e máis gasto creando outros puntos ao longo do ano que están pautados polo mercado de de consumo obrigado. No? Consumo, consumo, consumo, consumo e que se favorece a través desta, deste entramado cultural. Non, non. sei. Sí. A ver, os, os medios de comunicación a industria de Hollywood, así como as grandes superficies comerciais, son ferramentas empregadas non, para, para socializarnos nestas ideas de sociedade norteamericana e integrar eses elementos culturais alleos como, como propios. Non? As grandes superficies ven eses novos elementos, novos mercados, ou novos rituais de consumo, que decíamos, o Black Friday, o Blue Monday, Halloween, que son novas oportunidades de negocio. As películas, series e plataformas de streaming promocionan e difunden eses valores propios da sociedade norteamericana, unha cultura baseada no consumo, especialmente ese consumo pecuniario, nono non que te defines en base ao que mercas, ao que amosas e ao que consumes. No? E trasládase a través deses medios uns ideas de vida, de sociedade, de elementos identificados co éxito que fundamentalmente definese por a posibilidad de unón de, de consumir, consumir e de encher valeiros vitais a través dese, dese consumo. Despois están, por últimos medios de comunicación que xa falamos antes, que pola súa banda promocionan e normalizan novos eventos como se foran propios eh, en ocasión en ocasión o sea, hasta podría parecer que somos un barrio de New York ou sí, ¿eh? algún barrio norteamericano que falando de cuestións que son absolutamente alleadas para nos Ojo, bueno ao final que se esconde detrás de todo isto, Celia? Bueno, outro día, eh, precisamente na, na presentación de, do libro de Enrique da Costa, eh, falabase da importancia de recuperar e conservar a, to, a toponimia a tradición oral e, e colectiva propias, non? como unha forma de, de loitar contra esa cultura masiva e global que ven a sustituir as nosas propias identidades. Non? E, o que se está facendo con isto é que estáse a producir un borrado da identidade cultural dos povos e de nos mesmos para beneficiar a, as corporacións globais capitalistas. Non levamos anos, vai unha guerra cognitiva non? para convertirnos en peóns do consumo, en zombis. E, en sociedades ocidentais onde cada vez hai un maior recorte de liberdades e dereitos, direitos, eh, pois dinos que somos libres, pero somos libres para consumir e así se autolesitima o propio sistema capitalista, ¿no? como decía Marcos. Eh, unha liberdade para satisfacer eh, necesidades heradas polo propio mercado, eh, un mercado que sempre busca novos nichos, novos clientes, tamén novas víctimas, e dicir, novos zombies Manolo, Manuel sí. Castro, psicólogo. Eh, bueno, xa esteveches aquí máis veces... Novamente, grazas por chegarnos a esta visión psicológica dos problemas que presenta esta sociedade. O consumo como recurso para cubrir valeros internos O comentou o Título que demos a esta, a esta sección sí. eh, A verdade é que Celia xa me pisou moito Isto sí. é terrible eh, Básicamente porque ela está falando dun proceso de, de empezaches transcultural, non? Despois o tema da culturación que a integración e interiorización de determinados valores eh, que se dan num contexto cultural, non? Entón, eh nesa interiorización de valores eh, se xeran moitas cousas. Tamén se xeran eh, necesidades. Eh aquí nun momento dado todo o mundo tiña necesidade de ter un spinner, que era ese trevello que, que tiñamos entre os dedos e daba voltas. De repente, eh, os folios que tiñamos pola casa para apuntar cousas non valían. Tiñamos a necesidade de ter posits. Sí, Hai un montón, claro. Sí. Entón, isto eh, como ven? Eh, Ti antes falabas, eh, César, do tema da, das empresas, claro. A empresa ten un fin insistimos sempre esto, no, lexítimo, non vayan a pensar que somos un pouco roxos. Ten un fin lexítimo que o tema dos eh, de ter beneficios, de, mm. bueno, que ocurre? Que dentro de ese fin, eh, para chegar a un maior fin, xa non entron outras cousas, están buscando introducir un, eh, un determinado produto no mercado. E iso facémoslo todos. O sea, cando... Eh, cando desde aquí intentamos vender chourizo a todo o mundo, e porque nos todo o mundo non comen chourizu, ni non fabrican, ni non saben o que. Pero nós queremos vender chourizos chineses. Non parte, da... é curioso cando eh, se fala do comercio, da multilateralidade e todos estes, pois eso adopta formas tan concretas como que un tren sale de Tarragona eh, pola rota da... polo roteiro da seda, a vía eh, ferroviária máis longa do mundo para levar por carne porcina a Pekín ¿no? aquí estamos agora e eh, estiveste despoñendo de exemplos moi claros como o tema do eh, eh, Halloween que aquí eh, eh, hai un cambio de nome que non de tanto de contido pero sí. o tema do Samaín permiteu unha certa revitalización do propio termo e eh, Todos esses elementos se están, eh, están presentes e non los ofrece digamos o, o contexto social para crear eh, ladrillos de identidade E dentro deses ladrillos de identidade por eso tamén por eso digo que me pisou un montón de cousas telia eh, o tema de, das series dos, eh, das películas etc están colocando modos de vivir e con necesidades que eh, pues antes aquí, ou non éramos conscientes, entre comillas ou simplemente non tiñamos e agora empezamos a telas non? entón, por un lado eh, o consumismo de, certo, de certos elementos como eh, elementos de identidade que se si non nos teño, teño un valero sí. dai o, o título por outro lado o consumismo, e ti antes facía referencia a iso, César, eh, o consumismo para manter un nivel de producción, por riba das nosas necesidades. De feito, é curioso, porque hai un novo modelo de negocio que se basea na nosa capacidade de acumulación. Sí. Vinted, Wallapop, que nos está colocando e dice bueno, ora, eso que non utilizas, pero que compraches porque era unha sí. necesidade, sí. Eh. eso que non utilizas, vende-o. Curiosamente é un modelo de negocio que máis que dun mode, un modelo de negocio de de, de produtos é un modelo de negocio de transporte porque ti compras cousas relativamente baratas e con frecuencia te vale máis o transporte con todo o CO2 que se so produce. No? Pero, pero bueno, detrás de todo isto hai un concepto de lavado verde non por non utilizar o anglicismo greenwashing. Pero eh, dependen eso eh, señores, o transporte, non nos engañemos sigue, sigue botando CO2 á atmosfera, non, non necesito unha fábrica, xa o fai o coche e despues hai outro elemento máis non? que a min a parte clínica é a que máis me toca e, e, e a parte clínica bueno, xa falamos da social, falamos da económica non? E, eu necesito facer prendas de ropa eh, que pasen rápido de moda e necesito prendas de roupa se antes o grosor da, dos pantalóns vaqueiros era tanto, ahora é a metade menos e iso se desgasta e racha e temos o tema eh, que a mí me afecta na clínica que o tema eh, das compras compulsivas vale que a máis hai elementos que os favorecen eh, o tema da tarxeta do, dos cartos que se van pero un non vexo que se van Porque a tarxeta de crédito non mingua. E ora que cada vez hai moi xente pagando colo móvil, o móvil non mingua tampouco. Sen embargo cando eu teño cartos en efectivo na carteira, eu vexo que iso vai minguando. E me vou empezando a controlar un pouco ou a cortar. Sen embargo xo coa tarxeta non pasa. Non coa tarxeta, bueno, coa banca electrónica en xeral, que ora adopta moitas formas. Entón... E, ata que punto eu busco mellorar o meu estado de ánimo a través da sensación de seguridade ou de realización que me dá a posesión das cousas cousas que ás veces eh, unha clínica xa topa, xente que dice no, pues, eh, me comprei tanto me comp cantas veces o puxei ah, no, está no armario incluso eh, a veces a, o paradoxo de cousas caras que están no armario non vai a ser que se extraguen co cal o que o consumo non ten, eh, ten demasiadas variables eh? Manolo, é que te estou escoitando a ver é, sin, sin, sin base científica estou escoitando persoas dependientes dun consumo sí. de, gastar, de gastar. Que, non ten, que non ten digamos unha pastilla que non ten digamos un, unha sustancia Ah, bueno, sí. Pero é, é unha adición. Ai, sí. E que adiccións en sustancias, eh, non nos engañemos, parece que estou dicindo algo heterodoxo, que tampouco sería raro en mim, pero as adiccións sen sustancias estiveron presentes prácticamente dende as primeiras, eh, os primeiros estudos psicopatolóxicos Porque a adicción ao xogo estuvo presente desde o principio. Dostoyevsky creoulle unha novela, El jugador. Entón, esa, ese tipo de adicción, que non hai má sustancia, que ten que ver con cubrir certas necesidades percibidas polo individuo, cunha capacidade de autoengaño para permanecer nesa, nese patrón, moitas veces autodestructivo, de, de comportamento que está buscando sempre unha recompensa no caso do xogo, evidentemente os cartos, uh -huh. E que eh, no momento en que se interrumpe por calquera so, eh, por calquera elemento, eh, a persoa pasan, as persoas pasan eh, auténticas síndromes físicas da abstinencia. Sí, sí. Entón, eh, que pasa? Que mira a ti, <ríe> vamos ampliando o abano cando a xente empezou a falar da dependencia a internet e a dependencia aos móviles e a dependencia aos xogos en línea, isto que empezou como unha broma nunha revista de psicopatoloxía señores, a día de hoxe xa están a... xa está nos catálogos de trastornos mentais. E, este... e seguimos incorporando. E entón, o tema do... da compra compulsiva entra nesto. E eu o dixen antes, é eh a sensación de satisfacción de cubrir un valero sí. a través da eh, posesión... De... O consumo como base da propia autoestima. Sí, sí. sí. E eh, non tanto respecto á moda. Porque antes, eh, no tema da identidade, que antes se comentaba, a identidade, eh, os momentos sociais nos marcan distintas modas. Eh, todos nos reíamos nos anos 80 cos pantalóns eh, de campana e de elefante e nos 90 nos tivemos que tragar as nosas palabras e <ríe> <Sí, sí. ríe> nos 80 nos parecía todo super guai eh, daquela non se les chamaba leggings, eh? non me acordo como se les chamaba de Eva Nasarre e as cintas e os calentines e agora miramos eso con auténtico pavor e eu metemo que dentro de 10 anos me estarei tragando estas palabras. Entón, eh, antes había un elemento que tiña que ver con eh, co espírito da época, co el Geist Zeit, e eso a ti te permití identificarte cun elemento externo, as bandas, as bandas a día de hoxe siguen tendo elementos externos de identificación, ¿no? As bandas juvenis. Pero agora hai algo máis, xa non é porque a veces é consumir cousas que un nin necesita nin ten moito que facer con elas eh, comentavo, isto eh, non o vi É eh? un comentario dun compañero que traballa en Madrid, dunha señora que se comprou un corta césped sin ter xardín sin ter ninguén que tivera xardín e que cando selle pregunto mira, pero por que mercaches isto? é es que estaba tan barato entón, hai unha serie de elementos que eh, ten que ver coa satisfacción inmediata da posesión e curiosamente non con que eso cubra unha necesidade porque ni tan siquiera se vai usar entón é a posesión é unha especie de cubiza están enganchando continuamente Manolo non sei se se escoita ben escoita se ben, si sí. esco... para outra interpretación dun o 20 a través de... de métodos fáciles de compra aparentemente ti acabas de comentar este comercio electrónico que parece que nunca vas perdendo cartos. Claro que antes a visualización do teu monadeiro ves facilmente que van a menos. Facilitan xe moitísimo a compra a través de medios electrónicos hai varios nomes por aí. que además hai unha cuestión moi curiosa. Se si ti non sabes al utilizar estes sistemas ou negaste a entrar neses sistemas, quedas como Un retógrado común anticuado E dicir, eso co capital che vende para vender máis a él Incluído a túa personalidade Para esa adición sin sustancia Convírtese nunha crítica se non o faz eh, Vou a pegar un salto, isto eh? a ser un ximpo brutal É como cando En Estados Unidos unha escoita A xente que defende o, tem, o feito, defende a posesión de armas non e Nun país Que prácticamente eh, Por un tema de, de, Da propia posesión de armas Ten Creo recordar que son 4.500 mortos Cada ano Vale e, en, en Estados Unidos Cando un fala con, con unha escoita Os razoamentos da da Asociación Nacional do Rifle que paradoxalmente foi fundada para acoutar o uso de armas eh, sempre din as armas non matan mata o dedo que as empuña non mm. fan así como con certa non sei como decilo a mi é que me sona todo moi ampuloso moi ostentoso e vacuo ao mesmo tempo e eh, O que, van a, o que van a decir eh, as persoas que defenden o uso acrítico da banca electrónica é que iso ten que ser unha responsabilidade en último lugar do individuo. Claro, pero mire, señores, aquí a mellor maneira que hubo de que a xente deixara de matarse no coche foi poñer como obrigatorio, foron dúas cousas, poñer como obrigatorio o uso do cinto de seguridade e o carné por puntos. E calquera persoa que traballa, que traballou ou que traballa ou traballou en urxencias eh, eh, diría prácticamente esto. Entón, xa non é un tema da propia decisión do individuo, senón que esa decisión se ten que dar nun marco que protexe o individuo. E coa banca electrónica ocurre igual. Coa banca electrónica ou con calquera outro elemento que a nós non nos permita ter unha eh, retrolimitación, un feedback inmediato. Se si eu toco unha ortiga, non a volvo a tocar, porque en momento eu xa teño o efecto. Se si eu gasto un billete de 50 euros e me gasto 30, me quedan 20. E eu veixo que me quedan 20. Eso non ocorre coa banca electrónica. Non ocorre co uso de tarxetas. Entón, isto facilita, si. Sí pero tamén dificulta o propio control por parte do individuo. Consumo, consumismo, alienación. Cando estamos preparando este programa, dixo Maciel, infinitas horas podemos estar discutindo, falando, eh, un sistema social, un sistema de producción, etc. etc, etc. Temos que seguir, Manolo. Outros días. No, vale. Se liendo que si, sí, si sí. Tú me dices ben yo ben isto todo. <ríe> entonces ahora vou a unha preguntiña así si... a ver vexe uh, por aquí. Lembrades bueno, a mellor Lembra programa que se que era Se si eu fuera presidente. Lembrades, non? Se si eu fuera presidente, <ríe> naquele momento me, me <ríe> pensaba <ríe> máis Maginger Z. Eh, é un programa do ano Arredor do, do ano 85 <risa> bueno, no, Celía non, Celía E <risa> entón, dicía: se si yo fuera presidente Se si yo fuera presidente Levaba un señor que se chamaba, se si non me equivoco Fernando Fernando García Tola Era así, sí Vos vais a ser alcaldes Se si vos forades alcaldes Rafa, Celía eh, Manolo A así de ¿Ah? que, que nos quedan tres minutos pues Medio minuto para cada un Eh, porque despois queríamos ir a Venezuela para, para, para, para a chegarnos a, a dar un abrazo fraternal e solitario ao povo venezolano eh, se vos forades alcalde apagaríades baixaríades intensidade ou aumentaríades os días de luces que veñen tendo desde en Vigo desde non sei que, que faríades? falando de consumismo, Rafa, Celia Manolo. Bueno, eu, eu de, de logo, vaisar <ríe> e recortar os días de, de iluminación porque cada día parece que remata o verán, e xa están aí as luces eh... Rafa e Boñería varias rúas durante varias horas ao día rúas libres de móviles Manolo É complicado, porque, ves, me pillan as ideas, por que me deixas sempre ao final. Mira, eu eh, neste Nadal, pois eu poñería eh, luces de descanso visual, sin tanta luz, abría uh, que teña opción. Eh, luces eh, ruas con moitas luces, ruas sin luces. Vámonos, vámonos a despedir con a malayanera. Primeiro Moitísimas grazas. obrigados Manolo, obrigado, Celia, obrigado a Rafa. Eh, eu pagaría moitísimas luces, eh? eu apagaría moitísimas, moitísimas. E, eh, por suposto, respetaría a ca caún das creencias sin que me maden o espacio, o meu espacio. Cada unca as suas creencias, pero sin manifestación religiosas, etc., etc., non na rúa sino nos, nos centros de, de culto. Seguiremos falando, Manolo, seguiremos falando, Celia. Eh, Rafa, gracias. Eh... Alma Llanera, dente unha tarde no Muño, un abrazo fraternal e solidario co pobo venezolano na súa loita antiimperialista. Alma Llanera, arriba Pepa, cuar cuesta xovinir, Simón Bolívar, dirigibles por Duda Mel. Unha tarde no muiño, unha tarde no Granada, unha semana en Teiras, así que moñada. Gracias a todos os objetivos posibles este programa. Gracias a Pepa, no control técnico, podrías responder Radio Filistina, Radio Libre Comunidad de las bueno, es que no la Cisarquilla en nombre de en la cultura del Mundo de Lento. Gracias. Gracias. Saúde para todos y para todos. Vémonos al próximo volumen. volumen.